Августин пішов слідом за Нестором, наздогнав його в службовому проході, зупинив. «Не бери собі того до серця, Несторе. Такого кіна і я не сподівався. Це, кажу тобі, такий чоловік, що дай йому копійку, то до самого Пацикова буде тягнути старого цапа за хвіст. Дуже колоритний образ Августини. У житті заважає, але для кіно яка знахідка». Я знаю, ти й кроку не ступиш. Отак поміж людьми ходиш. Тебе, як той казав, за доброго гостя приймають. А потім лишень потерпай. Колись той гість тебе так вималює, що й содою не відмийся. Сам не ратав густине. Такий то вже наш хліб збирати по крупинці з людей, чуже і створювати нове, уже своє. Ей! «Та й свого в тебе, дай Боже, кожному!» «Я нині весь день мучуся», – Стефурак мені розказав. «Сам щось про це знаю, а згадати не можу». «Вже нині ходив до тої керамічної школи, але вернувся тупий як пень. Може, не погордуєш? Зайдеш до мене?» «На пляцки з бараболі». «Зайду, Августине, але колись пізніше». Я ще встигну всім вам набриднути. Нині я теж ходив туди. Фармацевтична фабрика там. Гм. Смерть і життя. Стіни невинні, а в тих підвалах склад з медикаментами. Щоб життя від смерті рятувати, Августине, ви в шахи граєте? А чому би й ні? Але так, не по книжці. Та це дурниця. Я тобі скажу по правді, як хтось щось вміє, тому і книжки не треба, а дурному і книжка не допоможе. Де то у вас береться? Ну, бувайте. Августин потряс Несторову руку, мовив. Тільки не йди на Бляхарську звідси, навпростець, бо там розкопано, а таки попри ратушу. Все ви знаєте, Августине, навіть те, куди я хочу йти. Бо, як той казав, один має книжний, а другий природний розум. А я? Нестор ішов і думав, що мусить сьогодні їхати до столиці, щоб полагодити деякі формальності і чим швидше повернутися сюди до міста, поки нові клопоти не порвуть ще нетривку павутину задуму. Відчув, що знайшов для сценарію основний стержень. До переклички поколінь уже готові прототипи. Стефурак, Копач, Кость, Американ, Перцовичева, Вадим Іванович. А з другого боку Галя, Марта, лікар Остролуцький, Місько. Так, Місько два пальчики, теж і ще два шахісти з поїзда для яких життєву лінію треба придумати, бо їх він більше не зустріне. А втім, для всіх треба створити нове художнє життя, яке б гармонувало з життям їхнім. Герої стояли, мов шахові фігури, готові до походу. Треба лише вмілою рукою щасливо почати перший хід. «Стривай! А чому б не розпочати саме так?» Мало що не вигукнув Нестор, ідучи вулицею. Їде поїзд. Окупе два чоловіки за шахами. Розставлені фігури, уперта гра. Неправильний хід, програш. Ще одну партію? Так, ще одну. Вона аж не сміє бути останньою. Кожен виходить на свій турнір. Бувають невдачі, але обов'язково прийде перемога, якщо є віра. Затяжна партія у Кості Американа. А в Галі? Щось трапилося у неї, що живе самотньо? Є початок. За розмовою при шахах, скільки сцен. Утішений знахідкою Нестор ішов у напрямі до ратуші. І зупинившись на розвилці, відчув ураз, що знайшовши оцю деталь, Тут же втратив щось своє, особисте, яке могло належати лише йому одному – для радості і щастя. Творчість, мов той Молох, знову відбирала в нього недорожче, щоб ніколи не повернути назад, а збути людям. Учора і нині він жив під враженням зустрічі з Галею. До серця добиралося те саме почуття, яке діткнулося було його в ранній юності. А тепер... Нове художнє життя, що тільки народжувалося в уяві, загарбувало те почуття собі, бо без нього не зможе жити новий твір. І вже молодша сотниківна сприймалась не як дівчина, кохана дружина, а як героїня твору. І Нестор о котрий раз прокляв свою професію. Місто стихало. Місто стихає поволі, як дрімуча Діброва навесні після заходу сонця. Таке порівняння завжди спливає Копачеві на думку, коли він увечері вертається з театру додому. Августин сам собі дивується, чому це він людина, яка прожила в місті більшу частину свого віку, порівнює з зовсім несумісні речі – місто і Діброво. Та це, мабуть, через те, що і там, і там, Вечірній спокій западає однаково, поволі. Виб'є на ратуші старосвітський годинник шосту вечора. Простугонять по торговецькій набиті вщерть людьми автобуси, неохоче і втомлено опустяться жалюзі на вітринах крамниць, і місто враз стає лагідним, тихим. До скверу виходять люди, вони тепер інакші, ніж удень. Повільні, святкові, стіни кам'яниць темніють, тільки дахи найвищих будинків ще гріються до сонця. А потім холодніють і вони. То тут, то там пролунає вкрадливий сигнал машини і добре чутно металеве гудіння літака в небі. Потім спалахують світла, порожніють тротуари, у вікнах на занавісках гойдаються тіні, а далі одне за одним вікна згасають, і місто засинає міцним натрудженим сном. А хіба не подібно сорок років тому засинав дубовий ліс у залуччі літнього надвечір'я. Тільки на сховається за обрій скипка сонячного диску, як свіжа прохолода разом з росяною порошею впаде на листя, на мох і папороть. Вершки дерев ще палахкотять, але й вони швидко тускніють. З лісових стежок, немов з тунелів, виходять напасені корови, поважні, як матрони, а за ними, зрідка погейкуючи, йдуть пастухи-хлопчики з сопілками і пастухи-діди з запаленими люльками».